Тримаючи мушкети, рушниці, пістолії і шаблі на поготові, ополченці вже пірнали у п'ятку. Ротмістри озрались назад, чи прикриває їх сотник із острога. Острозький сотник прикривав, він розтягнув сотню півколом і не відставав. У все було німо – ні пострілу, ні вигуку, ні тіні. Ополченці зарепіли підошвами по заметах, зайшли у тьмаві протоптані вулички і один одному зашепотіли. Невже гультіпаки поховались, сидять у хатах під снігом, і їх доведеться розкопувати і викурювати вогнем? Та хоч би як там було, а сніги у п'ятці були глибші і ніби тепліші безвітряні, на відміну від тих, що дубли й дечили в голих, сплющених сумом полях. Схоже, п'ятьківську зиму зігрівали й закидані нею ж хати, садки, коні, селяни і запорожці, що спинилися тут на теплі лежі, щоб дочекатись весни. Ідучи по таких затишних і домашніх снігах, ополченці захотіли їсти, і їх стало морити на сон. Наливайко, не поквапом, як і годиться для прикриваючого, вів сотню і бачив. По злежаних снігових горбах і по шкарубких, неслизьких, посипаних попелом вуличках у самий раз набігти запорожцям кіннотою і хоч трохи поскородити шляхту списами. Та козацька кіннота не з'являлася. Нею ніде і не пахло. «А може, її в козаків і нема?» Знову з-під місяця вигулькнув Яків Шийка. «У тебе що? Шабля свербить до козацьких ший? Руки роботи хочуть? Кортить?» Різко спитав його наливайко. «Та ні, то я так. Невже ви, пане сотнику, могли про мене таке подумати? Пху на мене!» Шийка мало не розривівся, потягнув себе пугою по губах, поміж наїжаченою сотнею від'їхав від наливайка аж за жбура і більше на наливайкові очі не потикався. Знову не те я бовкнув, думав одне, а вийшло, мим рев'яків і в розпечі нюхав люльку. Перед заметами, де йшла шляхта, відкрився білий, рівно засіяний снігом вигін. За ним у місячному синінні, Знову горбатіли мовчазні кучугури хати. Вигін лежав широкий, як лан. Наливайко спершу подумав – ставок. Та коли придивився, то помітив посеред нього кілька сірих рідких шпичаків, не доверху заметених тополь, і зрозумів, що це був саме вигін. «Ого, який!» «Скільки ж у п'ятківщан худоби, коли мають таке посяговисько!» І наливайко, щоб не налізати шляхті на п'яти, притримав свата. Здержала коней і сотня. Тим часом повільними хвилями ополченці докочувались до вигону. Шляхта мала б уже достатньо осміліти і перебігти його бігом та їй чи не вистачило вже сили, чи ополченці щось відчули, бо передні ряди завагалися. Вони зам'ялись, завовтузились, заоглядались, засперечалися й своїми командирами. І тієї ж миті з білого, як саван, безмовного вигону чи споза нього, ніби щось непомітно скинулося, і звідти по всій ширині хвилястої темені ударили рясні білі вогні. Кулі сипонули таким тугим і прицільним жмутом, що передні ряди шляхти в мент покосило. Їх вибрало до ноги. Живі попадали над шоботи мертвим і залягли, обхопивши голови руками, аж до наливайківських коней. «Що за зброя?» – крикнув, мов підпалений Наливайко. Та блідий спантеличений шостак лише знизав плачима. «Що в козаків за зброя?» – закричав Наливайко до жбура і до оливки. Та жбур, оливка, як і шостак, як і всі Наливайківці, що були поблизу, лише закрутили очима. Наливайко затерп! У запорожців була якась нова, невідома йому зброя. Вона була так, наче козак тримав у руці пучок рушниць і водночас з однієї руки смалив із них. Наливайко нахилився аж до вух свата, витягнув у темінь шию та хоч як старався, розгледіти нічого не міг. Звідки? з якого на вигоні місця і з якої незнано йому зброї, можна було одним залпом викосити у пень передні шеренги шляхти. Про те, що козаки били з рушниць, мушкетів чи самопалів, не могло бути й мови. Тоді з чого? З чого вони так вліпили? Наливайко хотів було кинути сотню на вигін, взяти запорізьку... Ту стрільбу в полон, щоб мати таку в себе. Він уже підняв на дибки свата, уже вистелились над гривами своїх коней і шостакі жбур, оливка і шийка, і вся сотня. Та в останню хвилину наливайко потягнув свата на себе, болісно осадив його на задні копита в замет і вчасно. Бо перед ним лежало три тисячі непорушних польських спин, які він мав оберігати з боків і з тилу. Ополченці як попадали, так і лежали, лише легкі клубочки викочувалися з під їхніх шапок, то парував надиханий хапкими ніздрями сніг. В озвірілому довго ж не було світінні подвійного від морозу місяця. Вогкі, обернені до гори, шляхетські гузна, стали блищати.